Och välkomna till avsnitt 11 av Experiments Cast, Ett avsnitt som kommer efter en väldigt lång syssnad. Och det vi ber vi om ursäkt för jättemycket. Vi har haft fullt upp med livet. Plugg, flytt och sånt där. Ebba har flyttat till York där hon pluggar juridik. Så vi har kanske med oss än någon gång som vår korrespondent. Det här avsnittet är väl tänkt som någon slags uppdatering. Om vad som händer i svensk fandom i vår och sommar. Förmodligen informativt, eller ja, förhoppningsvis informativt eh, och sådär. Sen kommer vi förhoppningsvis komma igång med någonting. Ja, men kontinuerligt, eh, kanske månadsvis lägga ut ett avsnitt där vi diskuterar lite canon nyheter och sånt där. Och komma igång lite, för det känns som att vi fortfarande ändå vill fortsätta med, ja, med podcasten. En grej som inte är kanske svensk fan, men som ändå händer, är ju att sjätte filmen kommer den 17 juli på bio. Känns ju fortfarande lite så där i och med att vi skulle ha fått den för ett bra tag sedan egentligen. Men det kanske kommer vara värt det. Man kanske kommer sluta hat hata Warner Brothers när man väl ser den och inser att, äh, att den var värd att vänta på. Vem vet hur det blir med nästa pre premiär, och sådär vet man inte än. Men man kan hoppas att typ Rigoletto har en NAS premiär i Stockholm, så att man kan gå på den. Håll koll på när biljetterna släpps, så att inte står där utan biljetter. För det vore jätteroligt om man kunde få ihop liksom, en hel salong med bara en massa HP-fans som sitter och lika pepp och väntar. Så ja, filmen i sommar. Vi får hoppas att det var värt det, annars dödar vi Warner Brothers. Tänkte tipsa lite om en toppen, jättesuperbra hemsida som heter svenskahpfans.blog.se Som är en blogg som drivs av en tjej som heter Maria, där man kan läsa allting om svenska fandomgrider, av eh, arrangemang, vissa band, föreningar, eh, nya sidor. Allt möjligt som handlar om Svensk Harry vilket är en jättebra sida all information finns samlad och man kan verkligen hålla sig uppdaterad, så besök den helt enkelt. Det skulle vara ett konvent, ny mars egentligen, som heter till Incendio 09 som tyvärr fick ställa in på grund av eh, bryttade intresse och svårigheter att få tag på en mindre lokal. Och det är jättetråkigt verkligen och vi hoppas att det går bättre nästa gång. Sen den 17 mars klockan 18 så kommer det vara en bokdiskussion i Stockholm på Punkt Medis som är en del av Medborgarplatsens eh, bibliotek. Eh, med information om det här kan man hitta på deadvansguard.blog.se Guard, även förkortat tag, är en underdel, ett chapter av The Harry Potter Alliance, som är en slags välgörenhetsorganisation och förening eh, baserad i USA. Det man försöker göra är helt enkelt föra ut Harrys budskap i den ja, verkliga världen och förändra världen med liksom, kärlek. Det kommer även vara en viss rockspelning den 9 april i Göteborg. Eh, den första ja, i Göteborg, kanske den första spelningen utanför Stockholm till och med. Eh, det kommer mer information om det här snart och jag rekommenderar att man följer det på svenskahpfans.blogg.se. Där kommer informationen komma upp när den liksom har kommit. Äh, banden som är klara för det är Solitary Snape, Seamus Quinn Wake och The half fold Princess. Man riktas om att det skulle bli Short kanske kommer. Och jag hoppas att det skulle vara sant för det vore jätteroligt och de är verkligen superbra. Sen har vi VPHG äh, som är en förkortning för We äh, Are the Harry Potter Generation som är ett konvent som kommer vara för andra året i rad i Karsta det är 10 12 april det gäller och man kan kolla mer info på vphg-09.webs.com. Sen kan man snacka lite om Echo som kommer att vara en bokinsamling under våren som The Advance Guard kommer att hålla. Man kan kolla mer info på deras blogg och det är helt enkelt att man kommer att samla in böcker för välgörenhet. men som sagt all information om det är inte riktigt klar än. Jag kan posta om det på hemsidan. Alltså på Experiments Cast hemsida också när det finns mer information om det. För jag sitter med i The Guard. Jag är med i kärngruppen där så att jag kan och <laughs> säga till när det finns mer info om det. För det är ett jätteroligt projekt som jag hoppas kommer att gå bra. Sen har vi äh, mitt lilla barn. Det enda som jag typ har tid med ibland känns det som. Äh, Expected Patronum 2009 som jag arrangerar tillsammans med Ellen. Äh, och vi arrangerar detta för andra året i rad. Förra året så arrangerade vi Eresed 08 som gick väldigt bra. Det kommer vara fyra dagar, 18-21 juli. Sista anmälan är 1 april och det kommer vara i Täby utanför Stockholm. Och man kan hitta mer info på expecto2009.com. Det kommer vara 130 deltagare. Ungefär hälften av platserna är tagna nu så att man kanske skyndar sig, skynda sig lite, det med, lite med det också med använder sig alltså. Det kommer bli helt otroligt kul med Quidditch äh, diskussioner, sortering, mat, äh, lekar, spel, äh, tävlingar, priser. Förhoppningsvis en biovisning av half blood Prince. film, äh, Visorock-spelning där äh, Solitary Snape, Crown Widdy, The half blood Princess, Ginger and Moon, the Short snouts och Neville Travers kommer att spela. Så gå in och spanna in hemsidan. Och gör mig glad helt enkelt. Sen finns det också planer på SM i Quidditch i Karlstad. Som någon gång under sommaren 09. Jag har hört det om i början av augusti. Man kan kolla in quidditchsm.tk för mer info. Så gå in där och kolla och anmäl ditt lag. Jag tror faktiskt att det här var allting jag hade att säga om fandomsommaren slash våren. Vi får väl se när vi hörs igen helt enkelt. Förhoppningsvis så kommer det vara in, inom mars i alla fall som vi får ut ett ordentligt organiserat avsnitt. Men vi får helt enkelt se. Uh, så vi hörs när vi hörs. Och kardos är himla bra tills dess. Uh, jag kommer länka allting jag har snackat om i show notesen. Så det är bara att gå lite kolla. Mm. Det är väldigt svårt att vara den jag är Ingen bryr så länge jag finns här Men missförstå mig inte, jag gillar detta land Och man vänjer sig vid allting efterhand En svensk liten drager är allt jag är Jag vill ändå hjälpa till att slå Voldemort Men så fick det tydligen inte gå Jag var alldeles för långt bort alla tusen sidor, de borde räck till Jag borde fått vara med nu när jag vill Men jag var visst inte viktig nog Jag vet inte ens som jag du. Men en gång var jag med, det minns väl du Det var på sida 287